Ja nad purustasid püha relikvia. Mm. Matsid jäävad matsideks. Asjate tegitsada. Ilma relikviate ei sannemadki läbi. Klooster põleb. Kas see on lõpp? See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tule ka pärast. Ei lõpe veel meie püha üritus. Aitäh, kummit